Якби які ми, принаймні чимало з нас тоді, про себе високо думали, однак усі були натовпом, якому можна було втокмачувати в голову будь-яку брехню. Майже неймовірно було уявити, що кремлівські верховоди, мов павуки в банці, борються за владу, немилосердно крадуть, брешуть і нахабно лицедійствують, виходячи до народу в благородному реолі непримиренного борця з культом особи Сталіна явився перед нами Хрущов. І молодь майже полюбила його, незважаючи на те, що так багато сталіністів проклинали нового вождя. Простакуватий, балокучий, на позір дуже демократичний. Він навіть викликав симпатію саме тим, що був живою людиною, а не абстракцією чи пам'ятником, як Сталін. Щось таке пам'ятаю – Казав батько в розмові зі своїм братом Павлом. «Я ще був малий, коли помер Сталін. Мені йшов тільки сьомий рік». Першокласник йшов заплаканий зі школи, де, зібравши усіх у залі, директорка, ридаючи, говорила про те, яке велике горе на нас усіх упало. Помер вожить усіх трудящих світу Сталін. Плакали вчительки, плакали діти. Це, очевидно, була масова істерика інфікованих радянським вихованням і страхом людей. Сльози позамерзали мені на віях. Я не бачив перед собою дороги, перечіпався через мерзле груддя, падав і розгублено думав, що ж тепер із нами всіма буде. Темна невідомість лякала дитячу душу. Удома застав батька з дядьком Павлом, які спокійно чаркувалися за столом. Мені було дивно, що вони поводяться так, ніби нічого не сталося. Прислухався до їхньої розмови. Батьков голос роздумував, хто ж тепер стане правити. І дядько, як мене вразили ті слова, добре пам'ятаю їх до сьогодні, спокійно відповів, інший бандит на нашу голову знайдеться. Я тоді відчув себе обікраденим на віру. Це ніби погасло світло у вікні, посеред дня в хату брутально вдерлася ніч». Не пригадую, що було далі, але вже наступного дня відчуття великого горя безслідно зникло з моєї душі, і я, мабуть, уже й не пам'ятав про гірке і чорне вчорашнє. А потім з'явився Хрущов, і майже відразу ж анекдоти про нього. «Час, у якому ми жили, комедії зувався. Пригадую, анекдоти не були надто злобиві. Попервах народ посміювався з вождевої подоби, з його віри, що завдяки кукурудзі ми нас дожинемо і випередимо Америку, і таке інше. Але що далі анекдоти стали набирати гострішого сатиричного забарвлення. Тепер я не виключаю, що десь була команда авторів цих анекдотів, які за помахом диригентських паличок із Кремля випускали нові й нові свої творіння в маси, щоб остаточно дискредитувати Хрущова і підготувати громадськість до його усунення. У цій думці впевнюють книжки «Золото партії» Ігоря Боніча та «Облом» Віктора Суворова, котрі з'явилися вже після розпаду ССР і розповіли читацьким масам про жорстоку боротьбу за владу поміж насельниками кремлівського серпентарію. І ми вже зовсім іншими очима глянули на тих, хто нами правив, і жахнулися від усвідомлення, в якій політичній клоаці жили, оплутані кілометрами тотальної брехні, до нас поволі доходило. Наш світ був зовсім інший, аніж уявлялось». Але до того часу було далеко. Ми мали ще блукати і блукати в хащах ілюзії незнання, що і як насправді є у світі. Відчуття пререченості жити так, як ми живемо, пригинало нас до землі і не давало розправити плечі. А також, скинувши шори, Роззирнутися та побачити крізь нормальну оптику, що з нами відбулося і що може бути попереду, якщо ми не навчимося користуватися власною головою. А це, мабуть, найважче, бо завжди хочеться вірити, що все буде так, як нам бажається, і що десь там, на політичному Олімпі, є саме ті люди, які для нашого блага готові голову покласти на плаху. Звідси всі наші зачарування і розчарування. Ніяк не хочемо збагнути, що допомогти собі можемо тільки самі. Бо в цьому великому і жорстокому світі ми нікому не потрібні. Тільки своїй землі і своїй родині. Однак усе сподіваємося то на Хрущова, то на Горбачова, то на Європу чи Америку або Міжнародний валютний фонд, перманентно дезертируючи від обов'язку, Постояти самим за себе. Українці, мабуть, останні романтики на землі, бо їм геть не любий, ба навіть осоружний реалізм і меркантилізм цього світу. Ми все намагаємося нав'язати йому ті цінності, котрі виплекали у своїх фантазіях, а він, підсміючись над нами, анітрохи на те не зважає. Очевидно, ми для нього замшили анахронізм, експонат із далекого минулого. Те, що нас залізною рукою північного сусіда-псевдобрата було викинуто з історії, ще й досі дається в знаки. Ми повертаємося в історію, але вельми повільно. Надовго зупиняємося в дорозі для всяких суперечок і з'ясування стосунків одне з одним. А світ не стоїть на місці і не чекає, доки ми пересперечаємо одне одного і нарешті почнемо вступати всліди тих, хто попереду. Звичайно, сказане менше стосується сьогоднішньої молоді, яка не скалічена совком. Ці люди здебільшого разюче відрізняються від нас. По-перше, в них немає дурного пієтету перед владою, її вони здебільшого сприймають іронічно або критично. По-друге, їм абсолютно чужа ностальгія за державним патерналізмом. По третє, вони хочуть жити за тими правилами, за якими живе цивілізований світ. По-четверте, в них немає розгубленості тих, хто тільки вчора вийшов із резервації, або досі не може навчитися дихати свободою, або настальгує за минулим. То в клєтки зачат, то в клєтки плачет. По-п'яте, вони вже звикли сподіватися тільки на себе, і все це важливо, бо дає підстави сподіватися, що в нас є завтра. Я часто озирався подумки на свою Мар'янівку і Шполу і не уявляв, що міг би там робити, якби не вступив до університету. З районної газети, де у відділі сільського господарства заповнював гектари шпальт своїми репортажами з посівної жнив, епопеями про хлібні каравани на елеватор і всіляку іншу трудову прозу життя, мене виперли. Коли редактор разом із районним начальством десь гасав по полях, а я чергував по номеру, то без погодження будь яким ким поставив у газету вірші мого колеги. Ніякої крамоли у них не було, звичайна любовна лірика з провінційним сентименталізмом. Але ж, як грізно, сказав редактор, у такий спосіб здійснюється ідеологічні диверсії. Він пообіцяв, що складе мені протекцію, колгоспі крутити волам хвости. Хай там розвивається мій літературний талант. Але він так і не встиг цього зробити. Вже наступного дня я став безробітним журналістом районного масштабу і не знав, куди себе подіти. Батько вів перемовини, щоб мене взяли на роботу інструктором зі спорту в рідному Мар'янівському колгоспі Заря. Заступник редактора Григорій Куліш, що ставився до мене як до рідного сина, негайно зварганив мені характеристику рекомендацій для вступу на факультет журналістики. Якщо повірити написаному, то мене не в студенти треба було приймати, а давати Нобелівську премію. Добре, що того разу печатка була в секретарки, редактор, як правило, носив її з собою. Документ був бездоганний, був він печаткою. Мені потім розповідали, що редактор довго не міг заспокоїтись. Яким це спритом я проліз в університет, бо ж тоді на факультет журналістики документи приймали тільки з рекомендаціями від друкованих органів. Казав не інакше, як рука, хоча в цьому сенсі я був інвалідом. Руки у мене не було. Університет – окрема тема. Досить сказати, що після кількох днів ейфорії з'явилося глибоке розчарування. Я зрозумів, рішення вступати на факультет журналістики – помилка. Те, що нам викладали зі спеціальності – дремучий примітив. Старі газетярі розповідали, як треба писати замітки і кореспонденції, як організовувати роботу секретаріату. Погано читали інші предмети. Загалом інтелектуальна атмосфера на факультеті була розріджена. Якраз відповідна для того, щоб вирощувати в ній сірих газетних чорноробів, як повторювали нам викладачі підручних партії. Але тоді мені раптом пощастило. Мене знайшов колишній батьків шкільний учитель Арф Кугот, який заопікувався мною. Він порадив записатися до студентського наукового товариства, а відтак із відповідними паперами –